Розділ Місіс Генріетта Дот була жінка величезна, справжня гора плоті. Джонні ще ніколи не бачив людини, що з першого ж погляду здавалася такою бресклою і недужною. Шкіра в неї мала тьмяний жовтаво-сірий колір. Вкриті висипом схожі на екзему руки скидалися на лапи якоїсь доісторичної рептилії. А у вузеньких шпарках очей, які блимали з-під набряклих повік, було щось таке, що викликало в Джонні прикрий спогад про вираз очей його матері в ті хвилини, коли вона впадала в релігійний екстаз. Поки стара відчинила їм, шерифові довелося хвилин п'ять добре потарабанити в двері. Джонні стояв поруч, ноги в нього нестерпно боліли, і йому здавалося, що та ніч ніколи не скінчиться. Отак і буде тягтися і тягтися доти, аж доки сніговій намете такі кучугури, що вони заваляться невтримною лавиною і поховають під собою всіх. «Чого вам треба серед ночі, Джорджа Беннермен?» – підозріливо запитала місіс Дот. Як і в багатьох гладких жінок, голос їй був високий і сиплий, схожий на дзищання мухи чи бджоли у пляшці. «Мені треба поговорити з Френком, Генрієтта. «Поговорити вранці!» – відрубала стара і вже взялася зачиняти двері в них перед носом. Бенермен придержав двері рукою. Пробачте, Генрієто, справа нагальна. Де ж пак стану я його будити? вигукнула вона, не зрушаючи з порога. Він спить, як убитий. Часом мені вночі хапає серце, то я дзвоню, дзвоню, в дзвоник і думаєте, він приходить? Де там, спить собі та й годі. Отак прокинеться колись уранці і знайде в ліжку мій труп, і нікому вже буде подати йому те бісове обчищене яєчко. А все через те, що ви його зовсім заїздили. Вона уїдливо посміхнулася, немов повідала якусь соромітну таємницю, ось вам, мовляв, втіштеся. І вдень, і вночі чергування. Ганяється потимки тією машиною за всяким п'яним набродом, кому недовго і пістолета вихопити з під сидіння, никає по пивничках та забігайлівках. Де теж такі харцизяки, що, не дай Боже, а вам на все начхати чи я не знаю, що там робиться. Та там же повно тих дешевих блудях, і перша ліпша за кухоль пива раду наділить мого сумирного хлопчика якоюсь заразою». Її голос дзищав і дзищав, то наростаючи, то спадаючи, і в такт тих коливань бився в голові Джонні Біль. Зараз він хотів тільки одного, щоб вона замовкла. Він розумів, що то галюцинація, наслідок непомірної втоми і напруження, Ело йому дедалі більше здавалося, ніби перед ним його мати, і вона ось-ось повернеться від Беннермана до нього і заведе свою улюблену пісню про те, яким чудесним хистом обдарував його Господь Бог. «Місіс Дот, Генрієта», – почав був Беннермен миролюбна. У цю мить вона справді повернулася до Джонні і утупила в нього свої хитрі і дурнуваті поросячі очиці. «А це хто такий?» Спеціально повноважений, недовго думаючи, відказав Беннермен. «Слухайте, Генрієто, ви повинні збудити Френка під мою відповідальність». «Ой-ой-ой, відповідальність!» Просипіла стара якимось моторошним глузливим тоном. І тільки тепер Джонні збагнув, що вона боїться. Від неї ішли ядучі хвилі страху. Саме вони і посилювали його головний біль. Невже Беннермен цього не відчуває?» Відповідальність. Боже ж ти мій, які ми поважні. Ні, Джордже Бенермен, не дозволю я будити мого хлопчика серед ночі. Отож можете йти і длубатись у своїх бісових папірцях, і ви і ваш спеціальний уповноважений. Вона знову спробувала зачинити двері, але тепер Бенермен силоміць розчахнув їх навстіж. У голосі його забриніла ледь стримувана лють. Дайте пройти, Генрієто, я не жартую. «Ви не маєте права», – зарепетувала вона, – «ми живемо не в поліційній державі. Я поскаржусь, і вас викинуть з посади. Покажіть мені ордер». «Тихо-тихо, все так, але мені треба поговорити з Френком», – сказав Беннермен, і, відсунувши її, увійшов. Джонні, майже не усвідомлюючи, що робить, рушив за ним. Місіс Дод спробувала зупинити його. Джонні притримав її за руку, і в ту ж мить у нього в голові спалахнув жахливий біль, Ураз заглушивши глухий стугін у скронях. І стара теж його відчула. Вони дивились одне на одного лише мить, яка здалась їм вічністю. І то було жахливе всеосяжне порозуміння. Та мить наче злютувала їх між собою. Потім місіс Дот відсахнулася і схопилася за свої велетенські груди. Серце! Серце! Вона погреблася рукою в кишені халата і видобула тубочку з таблетками. Обличчя її стало, мов рідке тісто. Вона відколупнула затичку, витрусила на долоню манюсіньку таблетку, розсипавши решту по підлозі, і поклала під язик. Джонні дивився на неї з німим жахом. Голову йому роздимало від припливу гарячої крові. «То ви знали!» – прошепотів він. «Її бресклий, зморшуватий рот безгучно розтулявся і стулявся. Розтулявся і стулявся!» Наче у на берег рибини. Весь цей час ви знали. Ти диявол, заверещала вона. Почвара, диявол, ой, серце. Ой, умираю, мабуть, умираю лікаря мені. Джорджа Беннермен, не смійте підніматись на гору і будити мого хлопчика. Джонні відступив від неї і, несвідомо витираючи руку об куртку, ніби хотів стерти з неї бруд, пошкандибав на гору слідом за Бенерменом. Вітер на дворі скімлив під остріщами, як загублена дитина. На середині сходів Джонні озирнувся. Генріетта Дот сиділа в плетеному кріслі оповзлою горою м'яса і, підтримуючи руками величезні груди, судомно хапала ротом повітря. Голову Джонні й далі роздимало, і він стуманіло подумав. «Скінчиться тим, що вона просто лусне, і хвалити Бога!» Підлогу у вузенькому передпокою вкривав старий потертий килимок. На шпалерах виднілися давні патьоки. Беннермен тарабанив у зачинені двері. Тут на горі було відчутно холодніше. Френко, Френку, це я, Джордж Беннермен. Прокинься, Френко. Відповіді не було. Беннермен натиснув на ручку і поштовхом відчинив двері. Рука ковзнула до пістолета, але шериф не витяг його. Це могло б коштувати йому життя, проте в кімнаті Френка Додда нікого не було. Вони якусь мить постояли на порозі, заглядаючи всередину. То була дитяча кімната. На шпалерах також з давніми патьоками танцювали веселі клоуни і гойдалися дерев'яні коники. В дитячому крісельці сидів ганчір'яний хлопчисько і лупив на них свої блискучі невидющі очі. В одному кутку стояв ящик з іграшками. В другому – вузьке дерев'яне ліжко з відкинутою ковдрою. На стовпчику ліжка, зовсім недоречна в цій кімнаті, висіла на ремені кобура з пістолетом. «Боже мій!» – тихо мовив Беннермен. «Що це означає?» «Поможіть!» – долинув знизу голос місіс Дот. «Поможіть мені!» «Вона знала», – сказав Джонні. «Знала від самого початку, відколи він убив оту Фречет. Він розповідав їй, і вона його покривала. Беннермен повільно відступив від порога і відчинив двері поруч. В очах його прозирав подив і біль. Кімната для гостей також була порожня. Він заглянув до комори, але побачив там тільки порожню бляшанку від патентованого засобу проти пацюків. Ще одні двері. Тут у так і неопорядженій спальні стояв такий холод, що з рота в Беннермена вихопився клубочок пари. Він озирнувся. Біля самих сходів були ще одні двері. Шериф рушив до них. Джонні за ним. Двері не піддавалися. «Френко, ти там?» Беннермен пошарпав ручку. «Відчини, Френко!» Відповіді не було. Беннермен підняв ногу і торохнув у край дверей трохи нижче від ручки. Почувся тріск, що луною озвався у голові Джонні. Так, наче на кахляну підлогу, впала залізна миска. «О, Боже!» – здавлено мовив Беннермен. «Френк!» Джонні бачив за його плеча, бачив більш ніж досить. Френк Дот сидів на унітазі. Він був голий, тільки накинув на плечі лискучий чорний дощовик і чорний каптур. Каптур ката майнуло в Джонні. Звисав ззаду на покришку зливного бачка неправдоподібно великим вилущеним чорним стручком. Френк примудрився перерізати собі горлянку. Джоні ніколи б не міг подумати, що це можливо. На краю раковини лежала пачка лез Вілкінсон. Одне витягнуте з неї лезо моторошно поблискувало на підлозі. На ньому виднілися крапельки крові. Кров з перерізаної яремної вени і сонної артерії забризкала все довкола. Кров була в складках дощовика, поле якого лежали на підлозі. Кров на циратовій завісці біля душу, на якій плавали каченята під парасольками. Кров на стелі. На шиї у Френка Додда висіла на шворці табличка з написом губною помадою. Я зізнався. Голова в Джонні боліла все дужче, доходячи такої межі, коли вже не сила буде терпіти. Він на намацав дверну ручку. Зрозумів. Невиразно ворохнулося у голові. Щось відчув, коли побачив мене, зрозумів, що це кінець. Прийшов додому і ось. Перед очима, розбігаючись лиховісними брижами, попливли чорні кола. Який чудесний хист дав тобі Господь Бог, Джонні? Я зізнався. Джонні! Звідкись із далеку, Джонні, вам не... Зникає. Все зникає. От і добре. А ще краще було б, якби він взагалі не вийшов з коми. Краще для всіх. А то була в нього така нагода. «Джонні!» Френк Дот прийшов сюди і перерізав собі горлянку, як-то кажуть, від вуха до вуха. А на дворі в цей час так завивав вітер, наче всі темні сили вихопилися з надр земних. «Добрячий фонтан, як сказав батько однієї зими, років дванадцять тому, коли в них замерзли і лопнули труби в підвалі. Добрячий фонтан! Еге ж з біса добрячий, аж до стелі!» Джонні здавалося, що він тоді закричав, та згодом він не міг сказати напевне. Може, то був тільки внутрішній крик. Але йому хотілося закричати, щоб вилити весь жах, весь жаль і весь біль, які країли йому серце. А потім падав до лілиць у темряву і радів, що падає. Він знепритомнів. Нью-Йорк Таймс, 19 грудня 1975 року Екстрасенс із Мену приводить шерифа в дім його помічника-убивці після огляду місця злочину. Спеціально для Нью-Йорк Таймс. Можливо, Джон Сміти спаунила ніякий не екстрасенс, але не так просто буде переконати в цьому Джорджа Беннермена, шерифа округу Касл, що в штаті Мен. Доведений до розпачу після шостого вбивства із гвалтуванням у невеликому місті Касл-Року, на заході штату Мен шериф зателефонував містеру Смітові і попросив його приїхати в Касл Рок і подати можливу допомогу в розслідуванні. Ім'я містера Сміта привернуло до себе увагу громадськості країни ще на початку цього року, коли він після чотирьох з половиною років перебування в непритомному стані вийшов з глибокої коми. Не так давно малошановний тижневик, всепроникний погляд, оголосив містера Сміта шарлатаном. Але шериф Бенермен на вчорашній прес-конференції висловився з цього приводу коротко. «Ми тут у мені не дуже зважаємо на те, що набреде в голову якомусь нью-йоркському репортерові». За словами шерифа Беннермена, містер Сміт дослідив, повзаючи на те місце в міському парку Касл-Рока, де вчинено шосте вбивство. При цьому він злегка обморозився, але встановив особу вбивці» ним виявився Френклін Дот, помічник шерифа, що прослужив у поліції округу Касл 5 років, стільки ж, скільки і сам Беннермен. Улітку цього року містер Сміт викликав у рідному штаті жваву полеміку, коли внаслідок екстрасенсорного прозирання повідомив свою лікарку-фізіотерапевта про те, що в її домі зайнялася пожежа, і його повідомлення виявилося цілком правдивим. На проведеній невдовзі після того прес-конференції. Один репортер зажадав, щоб містер Сміт... Ньюсвік, 24 грудня 1975 року, сторінка 41. Новий Гуркос. Скидається на те, що в нашій країні з'явився перший справжній екстрасенс. Від часів ясновидця Пітера Гуркоса. Вихідця з Німеччини, що міг детально розповісти про приватне життя людини, доторкнувшись до її руки. Срібної прикраси чи якоїсь речі із сумочки. Джон Сміт, скромний і сором'язливий молодий чоловік, живе в Паунелі, штат Мен. Навесні цього року він повернувся до життя після більш як чотирьох років глибокої коми, що була наслідком автомобільної катастрофи. Дивись фото. На думку невролога доктора Семюела Вейзека, під чиїм наглядом перебував хворий, одужання Сміта – нечуваний випадок. Сьогодні після дивовижного розкриття цілої серії загадкових убивств у Касл-Року Сміт, який трохи обморозив руки і чотири години, пробув непритомний, одужує і... 27 грудня 1975 року. Любо Сейро, сьогодні ми отримали від тебе листа, і обидва, і я, і батько, ще розраділи йому. Я почуваю себе цілком добре, так що ти не тривожся, гаразд? Але все одно дякую за турботу, оте обморозився, як написали в газетах. Велике перебільшення. Насправді це всього-навсього кілька плямок на трьох пальцях лівої руки. Та й моя непритомність була не більше як невеликим відключенням свідомості внаслідок емоційного перевантаження. Так сказав Вейзак. А то він сам приїхав туди і мало не соломіць одвіз мене до Портлендської лікарні. І, мабуть, таки варто оплатити ще один рахунок, аби побачити, як він там воював. Домігся і окремого кабінету для досліджень і енцефалографа, і оператора. Він каже, що не виявив у мене ураження нових ділянок мозку чи ознак загального погіршення. Взагалі-то Вейзак пропонує провести цілу серію досліджень, зокрема і досить таки інквізиторських. Зречись єретику, а то зроблю ще одну пункцію мозку. Ага. До речі, ти ще нюхаєш той клятий кокаїн, Люба. Одне слово, я відхилив його великодушну пропозицію покатувати мене ще. Батько аж гопки скаче. Каже, що я зробив велику дурницю, що відмовився. Це, бач, нагадує йому, як мама покинула приймати ліки проти кров'яного тиску. Ну, як йому поясниш, що коли Вейзак справді виявив щось не те, то дев'ять шансів проти одного, він уже однаково нічого з цим не вдіє. Так, статтю в Ньюс я читав. Те фото ще з літньої прес-конференції в лікарні. Тільки вони його пообрізали. Не хотіло б зіткнутися з таким у темному завулку, га? «Святий, босе, як любить казати твоя подружка Еннстафорд, бодай би їх краще не друкували тих статей. Знов посипалися листи, листівки, бандеролі, я тепер розпечатую і читаю тільки ті, на яких знайома зворотна адреса, а нарешті просто пишу «Повернути назад». Надто вже багато в них жалів і сподівань, ненависті, віри і невіри». І всі вони чомусь нагадують мені про маму, якою вона була в останні місяці свого життя. Хай тобі не здається, ніби я занепав духом, усе не так уже й погано. Просто я не хочу практикувати як екстрасенс, не хочу їздити в турне, мелькати на телеекранах. Один сучий син з NBC якось роздобув наш номер і запропонував мені участь у їхньому вечірньому шоу. Чудова ідея, правда ж? Спершу Дон Ріклс когось обпаскудить. Якась майбутня зірка покрутить задком, а потім я проречу кілька откровень. І все це піде під соусом компанії «Дженерал Харч». Ні, лізти в таке лайно мені зовсім неохота. Чого я справді чекаю, не дочекаюся? Це повернутися в клів Змілську, середню і тихенько викладати там мову та літературу, і щоб більш ніхто мене не чув і не бачив. А свої прозирання приберегти для футбольного чемпіонату. Оце, мабуть, і все на сьогодні. Сподіваюся, ви всі, ти, Уолт і Денні, добре провели Різдво, і тепер з великими надіями, принаймні Уолт, як судити з твого листа, зустрічатимете рік великого двохсотліття і нових виборів. Радий був дізнатися, що твого благовірного висунули в Сенат Штату. Але тримай пальці схрещені, Сейро, бо 1976 рік... Не обіцяє бути тріумфальним для слонолюбів. Листи з подяками надсилайте до Сан-Клементе. Батько, шле тобі свої найщиріші побажання. І дякую за фотографію Дені, який йому дуже сподобався. Я теж бажаю тобі всього найкращого. Дякую за листа і за турботу, хоча й безпідставну, проте дуже зворушливу. Зі мною все гаразд, і я тільки і прагну скоріше запрягтися в роботу. Із щирою приязню, Джонні. По скриптум. Ще раз прошу тебе, голубонько, покинь ти той клятий кокаїн. 29 грудня 1975 року. Любий Джонні, мабуть, це найважчий і найприкріший лист, який мені випало писати за 16 років адміністративної роботи в школі. І не так тому, що ви добрий друг, як тому, що ви з біса добрий учитель. Та хіба цим підсолодиш гірку пілюлю? Тож не варто і пробувати. Учора ввечері в нас відбулося спеціальне засідання шкільної ради з ініціативи двох членів, чиїх імен я не буду називати, але вони були і при вас, то, думаю, ви здогадаєтеся, про кого йдеться. І п'ятьма голосами проти двох ухвалено порушити клопотання про те, щоб скасувати ваш контракт. Причина – ви надто суперечлива постать, щоб бути корисним на ниві освіти. Усе це було так гидко, що я сам мало не подав у відставку. Якби не морін і не діти, то певно так і подав би. Це неподобство, що не йде ні в яке порівняння з вилученням із шкільних бібліотек книжок кролику Тікай і надпрірвою в житті. Це справжнє паскудство. Від нього смердить. Я їм так і сказав – але з однаковим успіхом я міг говорити мовою есперанто чи якоюсь старобарською говіркою. Вони не хочуть нічого знати, крім того, що ваше фото було в Ньюсуїк і Нью-Йорк Таймс. І що та історія в Касл-Року пройшла по національному телебаченню. Надто суперечлива постать. А вже ж тих п'ятьох старих шкарбанів куди більше турбує довге волосся учнів, ніж їхні знання». Вони залюбки докопуватимуться, хто з учителів покурює травичку, замість подбати про сучасне обладнання для шкільних кабінетів. Я написав рішучий протест у велику раду і сподіваюся, що як трохи натисну на Ірвіна Файнголда, то й він підпише. Але я покривив би душею, коли б сказав, що є якась надія похитнути тих п'ятьох старих і змусити їх змінити своє рішення. Моя щира вам порада, Джонні. Вдайтеся до адвоката. Ви підписали контракт з певністю, що дістанете цю роботу. Отож, я не сумніваюся, що зможете витягти з них покладену вам платню до останнього цента, незалежно від того, переступите ви колись поріг клівзмілської школи чи ні. І дзвоніть мені, коли тільки захочете. Пробачте, мені щиро жаль, що так сталося. Ваш друг Дейв Пелсен Джонні стояв біля поштової скриньки, тримав у руці лист Дейва Пелсона і не міг повірити власним очам. З носа в нього вихлюплювались клубочки пари. «Мерзота!» – прошепотів він. «Яка мерзота!» Машинально ще не усвідомивши всього до кінця, він нахилився глянути, яка там ще є пошта. Як звичайно, останнім часом скринька була напхом напхана. Лист від Дейва цілком випадково опинився зверху і ріжок його витикався із шпари. Благенький білий папірець, що затріпотів на вітрі, суворо приписував йому прийти на пошту і забрати бандеролі. Знову і знов бандеролі. Чоловік покинув мене в 1969 році, надсилаю його шкарпетки. Скажіть мені, де шукати того негідника, щоб злупити з нього аліменти на дітей? Моє мале дитинча торік умерло від ядухи. Надсилаю його брязкітку, напишіть мені, будь ласка, чи потрапило воно в рай. Я не встигла його охрестити, бо чоловік був проти, і тепер у мене крається серце, безконечне моління. Господь дав тобі чудесний хист, Джонні. Ви надто суперечлива постать, щоб бути корисним на ниві освіти. У несподіваному нападі люті він заходився гарячково вигрібати із скриньки листи і цупкі пакети, упускаючи їх на сніг. І як завжди в такі хвилини, в скронях у нього двома темними клубками почав копичитися біль, щоб через деякий час затиснути голову в тугий обруч. По щоках його раптом поповзли сльози, майже одразу застигаючи на морозі блискучими крижаними доріжками. Джонні нахилився і став підбирати упущені конверти. На одному з них він побачив розпливчастий крізь сльози напис жирним чорним олівцем. Джону Сміту Лайновицьо. Лайновидець – це він. Руки Джонні затіпались, і він упустив усі листи, в тому числі і Дейвів. Конверт повільно і плавно, як кленовий листок, полетів додолу і ліг серед інших догори лицевим боком. Крізь безпорадні сльози Джонні побачив запалений смолоскип, емблему школи, а під ним девіз «Учитися, навчати, пізнавати, служити». «Вам би, гепі мої, служити, бездуни! Чортові!» – промовив Джонні. Тоді став навколішки і почав збирати листи, підгрібаючи їх до себе рукавицями. Глухонили приморожені пальці нагадування про Френка Додда, що в'їхав у вічність верхи на унітазі, забрискавши кров'ю свою стопроцентну американську біляву чуприну. «Я зізнався». Він зібрав усі листи і раптом почув власний голос – що знов і знов повторював, наче заїжджена платівка. «Ви ж мене вбиваєте, люди! Ви вбиваєте мене! Дайте мені спокій! Ви вбиваєте мене, хіба не бачите?» Джонні опанував себе. «Не можна ж так. Життя триває. Хай там що, а життя триває!» Він рушив назад, додому, запитуючи себе, що ж тепер робити. «Може й нагодиться якесь діло. В усякому разі материні надії він справдив». «Якщо Господь Бог і призначив Йому якусь місію, то Він її виконав. Дарма, що то була місія камікадзе. Він її виконав. Він заплатив за все».